Hoca Rəbbimiz Məsəd surəsində buyurur Bismillahirrahmanirrahim Fİ CİDIHƏ Fİ CİDIHƏ Bu, gördüyümüz bu sözlərdə uzatmalar var və bu uzatmalar iki hərəkə miqdarındadır Fİ CİDIHƏ Fİ CİDIHƏ Birinci uzatma fi hərfindədir Sonra cim hərfindədir və üçüncü uzatma isə hərfində olaraq üç formada uzadıb Fİ Cİ DİHƏ oxunur Fİ Cİ DİHƏ HƏB HƏB Dediyimiz kimi hərfi boğaz hərflərindəndir və boğazın ortasını, ortasının sıxılması nəticəsində tələffiz olunur HƏB Və burada Hə hərfi bildiyiniz kimi ərəb dilində 2 formada çıxır, yəni iki gür hə hərfi var. Birinci hə, obursisə hə deyərək tələffiz olunur. Həb, həbulun sözündə olan hə, Azərbaycan dilində olan hə səsinin, hə səsinin boğaz, boğazın sıxılması nəticəsində tələffiz olunan bir səsidir. Fİ Gİ Dİ HƏ HƏB Və burada B hərfi gəlir və dediyim kimi B hərfi qalqala hərflərindəndir, qutbucət hərflərindəndir. Ərəb dilində 28 hərfdən 5 hərf var ki, bunlar qalqala adlanır. Qalqala o deməkdir ki, burada təzyik, hava axını və ya təzyik daha çox olaraq həmin bu hərfin səslənməsini, daha da güclü və qüvvətli bir şəkildə ed edərək həb, həb, həb deyə tələfiz olunur. Həblun min Biz sizinlə, əgər yaduza düşürsə, idğam ma'l-ğunnə dərsi keçmişdir və demişdir ki, idğam sözünün mənası daxil etmək deməkdir. Ma'a isə birlikdə, ğunnə isə burundan çıxan sə səsdir. Və demişdir ki, iman Süleymanul Cəmzur deyir ki, Ve ikinci idgam bi sitte etet fi yarmaluna indihum kad thabtat lakinaha qisman qismun yudgama fihi bi gunneten bi an mu'lima diye bir şiir sizinlə zikretmiştik Və İmam Süleyman el Cemzuri büyük kıraat ve tecvid alimlerinden biri olan Süleyman el Cemzuri öz meşhur atfal kitabında buyurur hükümlerin ikincisi idgamdır idğam altı həriflə gəlmişdir. Ləkinnə hə qismən yalnız iki qismi var. 1 Birinci qism idğam olunur və buna da idğam ma'lğunna ma deyilir. Və idğam ma'lğunna ma əgər sükunlunun və ya tənvillərdən sonra ən, in, ondan sonra yə, mim, vav, nun və ya başqa sözlə desək yəmnu hərifləri gələrsə bu zaman idğam ma'lğunna ma baş verər. Yəni nı səsi oxunmayaraq Burunda tələffüz olnar, yəni hardasa 10 faizi burunda qalaraq tələffüz olunaraq tələffüz olunur. Yalnız yəm nu hərflərində yə və vav hərflərində nun səsi 90 faizi itir, 10 faizi isə burunda qalır. Çünki yə ilə va hərfi və va hərfi ğunna, yəni burun hərflərindən deyil və bundan dolayısıyla nun hərfinin müəyyən bir hissəsi burunda qalmalıdır ki, Sifəti burunda qalmalıdır ki, bulundan tələffüz edilməlidir ki, yə hərfi də burundan çıxsın. Misal olaraq, Amma əgər buruna səsi verməsək, deyə tələffüz edərik və bu cür də tələffüz düzgün deyil. Nun və mim hərflərində isə, əgər sukunlu nun və ya tənvillər nun və mim hərflərinə yetişərsə, bu zaman nun hərfi, yəni səsi tamamilə itərək, 100%-lıq bir şəkildə ğun-nə, burun hərfi o olar. Və buna misal olaraq fi-ci-di-hə-həb-lun yox, həb-lum-mim həb lum və burada həb-lun ə, oxunduqda deməli, nun səsi itir və mimə idğam olunur, yəni daxil olunur və görsəs ki, mimin üzərində şəddə var. Bu, ödəməkdir ki, n-səsini oxunma, oxuma. Demə ki, həblun min De ki, həblun min məsəl Və dedi ki, nunnən mim Qunna hərflərindəndir Və İmam Süleymənul Cəmzuru buyurur Və qunna mimən fümmə nunən şuddidə Və səmmi kullə hərfin qunnatin bədə Yəni, nunnən mim şəddəli olduğu halda Onları qunna et və burundan çıxart Və bildiyimiz kimi Deməli, nunnən mim əcəl şəddəli olduqda İki hərəkə miqdarında uzadılır Misal olaraq hablum min hablum mim hablum mim deyər olunur və nun səsi oxu mur hablum min sonra isə mindir Mim hərfidir, mim dediyimiz kimi şəddəli oldu, sonra isə sukunlunun gəldi və sukunlunun üzərində baxsaq heç bir hərəkə və ya simvol yoxdur. Bu o deməkdir ki, n-səsini oxuma. Və sonra isə min sözündən sonra məsəd sözünün əvvəlində, deməli, mim hərfi üzərində şəddə vardır və bu, bu şəddə o deməkdir ki, n-səsini oxumayaraq şəddələ. Yəni, fi cidihə mim məsədə hablum min masad hər iki sözdə istər həblun sözündə istərsə də min sözündə idğam olunaraq səs burundan çıxaraq 2 hərəkə miqdarında tələffüz olunaraq hablum min masad deyərək tələffüz olunur. Masad sözünün sonunda Balaca bir mim işarəsi var və biz bilirik ki, Qurani kərimdə iki cür mim var. Birinci mim iqləb mimidir və biz deyirik ki, iqləb sözlünün mənası çevirmək deməkdir. Sikunlunun və ya tənvillərdən sonra bəh hərfi gəlsə, bu zamanlı səsi mim səsi ilə əvəz o, olunacaq bir də Bəzi ayələrin ortasında olan mimdir ki, burada mim gördükdə deməli, mütləq bir şəkildə dayanmaq lazımdır, vəkif etmək lazımdır və keçilməsi haramdır, çünki məna bir-birini deməli, dəyişdirə bilər və ona görə mütləq bir şəkildə həmin ayələrdə dayanmaq lazımdır. Amma burada söz deməli, burada isə Məsəd Suresinin sonunda olan məsədin gördüyünüz bu mim, iqləb mimidir. Bu o deməkdir ki, əgər... Bin Mesedin sözündən sonra Bismillahir Rahmanir Rahimə keçsəy, deməli, Əcər Qureys su surəsinin deməli Bismillahir Rahmanir Rahim sözünə, yəni Quraş surə, surəsində olan Bismillahir-rahmanir-rahim sözünə keçsək, bu zaman idğə, iqlab baş verər. Yəni min məsədin sözün söz, əsli belədir. Min məsədin inləndir. Və burada dedik ki, in olduğu halda tənvindir və tənvindən sonra Bismillah sözünün əvvəlində olan b hərfi gəlir və burada deməli iqlab baş verir. Misal olaraq fi cidiha hablum min əsədin bismillahir və ona görə Qurani-Kərimdə Quran və qiraət alimləri bu kiçik bir mimi burada qoyublar ki, Quran oxuyan əziyyət çəkməsində hasanlaşdırsın. Onlar şunu daha da hasant bir şəkildə deməli bu hərəkəti və bu simvolu qoyublar. Və ona görə biz dayandıqda burada deyərək qalq-qala edirik və dəl hərfi sözü üçün sukunludur. Çünki sözün sonu in-lə bitir və dedik ki, sözün sonu in-lə bitərsə və bu sözdə vəqf edilərsə, yəni dayanılarsa, bu zaman həmin bu hərəkələr, yəni ə-i-u və-in-un -um deməli sukunla əvəz olunacaqdır. Və e, iki forman da, ikisini də oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Fİ CİDIHƏ HƏBƏLUM MİN MƏSƏDİ Və ya Fİ CİDIHƏ HƏBƏLUM MİN MƏSƏDİM BİSMİLLƏH deyə tələfüz etmək olar. İndi isə gəlin e, Təbbət surasını, yəni Məsəd surasını Hamımıqla bir yerdə, hamımız bir yerdə oxuyaq, mən oxuduqdan sonra, siz də məndən sonra deməli, təkrarlayın ki və unutmayın ki, hər bir hərfinə 10 savab alırsınız. Hər bir hərfinə 10 savab alırsınız və bu şansı fürsədi əldən buraxmayın. ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنا عنه ماله وما Səyəslə nəran zətə ləhəb Və في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ Və subhanək Allahumma və bi həmdik və nəşədən lə iləhə illə ənd nəstəxfiruq və natub elək Allah subhanəm və tealə keçirdiyimiz bu gözəl vaxtı onun rızası üçün keçirdiyimiz bu vaxtı bizim üçün savab olaraq yazsın və bizi bağışlasın bizə rəhm etsin və bizi Qurani Kərimə sevdirsin və Qurani Kərimin nurunu bizdən almasın, Qurani Kərim sevgisini bizim qəlbimizdən götürməsin və bizi gecə və gündüz Qurani Kərim oxuyan bir insanlardan etsin və bizi əsil Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xayrukum mən təalləməl Qur'an və əlləməh ümmətimin ən xeyirli insanları quran öyrədən və onu öyrənən insanlardan etsin və bizi qiyamət günü üzümüzü ağ etsin və bizi qiyamət günü Qur'an-ı Kerim şefaətçi olaraq Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi İqra'ul -Qur Qur'an, Qur'an oxin Fə innəhu yəti yawməl qiyaməti şəfi'an liəhsabih. Çünki qiyamət günü Qur'an öz sahibi üçün şəfaətçi olaraq gələcək. Hədisi bizim üzərimizdə tətbiq olunub və oxuduğumuz bu ayələr, bu surələr bizə şəfaətçi olaraq gəlsin və Allah subhanə və təala bizi həmin gündə Qiyamət günü bağışlasın və Allah subhanə və tealədən rica edirəm ki, dua edib yalvarıram ki, Allah subhanə və tealə bizim bu gün oxuduğumuz bu surənin hər bir hərfinə on savab və ya daha çox istədiyi sayda öz rəhmətindən, mərhəmətindən lütf edib, istədiyi sayda savabları yazsın və bizi sonda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələrə olan Hz. Ebu Bakır, ömər, Ömer, Hazreti Osman, Hz. Ali və başqa sahabələrlə bir yerdə cənnətdə qonşu etsin. Allah sizdən də razı olsun. Esselamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkətuh.